Azaroa kamar, denok altxasura. Amaiketan ongietorria, ausatea joaldunak txalapartariak azoka, amaikaterrietan porrotx eta irrien lagunak. Ama bitan ekitaldi internazionalista iortia kulturgunean. Arratxaleko zeiretan rojo kantzionero. Sortziretan herriak gora martxa. Marterdietan er kontzertuak, Orin past, vendeta eta los topilote txirri haus. Beharrezkoa delako hogeita bost urte eta aurreragoaz. Informazio gehiago hiru bebekoitza Askapena. .orgen.